Egunon, behaz aur giritzi, Oztibarriko ikastolako aurrak ziste. Aktualitatean, e, egun hauetan ez dakit entzun du garazia angoz iragantzela. Badakizie zer den, hori, garazia angoz? Bai, enamak egindu, eta kurtsa bat, bularretako minbizia renkurtsa bat da. eta anun ahos ez bestitza giren. Bularretako minbizia badakizie zer dena? Gauza bat duziki grabe dena. Eritasun bat da, emazteri burla jetan. Kurtxa da, behinan, xoxa, badakiziezen dako egina den? Garazian jozen biltzen den xoxa? Giten dituztenak erremediak, ukanen dute gehiortzaz gauzaen erasteko, eta oleginen genen dituzte erremediak bolokar zarduziak. Eritasun lagia da, zure iduriko? Bai, hiltzen zen alda. Ziek ez hautzen duzien, zien eh, ingurian, norbait, eh, ukan diena, edo... E, amaren kusiak ukandumi inbizia eta gero hil da. Mamio holgak ukandumi inbizia eta gero da. Ena txatea hil du da, besen eta bihurtan bi gilditu da, eta wala. Iduritzen zaizie beharrezkoak direla, ikerketak eta egitea, e, egemedio berri ena japatzia eta... Ena ez zait bai importantzia da um, egemedioen altsemaitea. Jendeak fitesundatzeko eta um, eziltzeko. Beste aktualitateko gai bat edo gai bat aipatuko dugu, badak duela guti Larrazkeniana sartu girela. Ziendako si zer da Larrazkena? Ostoak eroztzen direla eta adenako loze direla. Ebe hola, zemaitela antzugu axteo politak. Otsago dela, hmm? ezela usai anbezala bedo. Batiton badira gaztainak. Nik biltzen ditut gaztainak. Egozten ditut eta bi epiko osto ea... Ermaite nurean. Atzo bildeo toteok astagelak. Mm -hmm. Enetxe ondoan badira ondoa inetz. Onak dira zangoa lodia dutenak. Ta xapela majoina dutenak. Mm -hmm. Lagazkenia nintzau gen txasoinata ere. Enetxean badut intzauk ondo batz. Ordian aipatudu sii intza uxhashoina, onjoen sasoina, gaztain sasoina, mach biltse sasoina, isieren sasoina ereda? Bai, bai. Urei oian nian tiroak. Guk ere guru ilanean entzundi tuko ordian aisang animalak uka animala kilseko. Hmm? Seri aidira sasoinuntan. Ba jurdailtan, ashegirak, oreinak, siriak, lefnak. Mm -hmm. Utxoen pashajada takabanak badira eta izladea kutsua kiltzen dituzte. Gure gatua, karrapatu dut sori bat handia. Beaz gatui iztariada? Uh, deia, bieiea karrapatu zetan ere. Beaz, errandu ziela, gaskenean, ostoak ere erroxen zirela, arboletarik. Beaz, duzia, imaginatu, osto baten gainean ziztela, eta izserekin joa eiten ziztela. Baina, oh. noan nahi zinoketet joan. Oh. Nahi duduan australiara, koal nik usteko. Pagira zentan bisikimaita ut eta badat diokolari bat, vod duolari bat edo anbisi dena eta bisikimaita utu. Bisikinat zentan bai natsional da. Bakantzetat zabrasizkulat. Ni nahi nuke dion jacuzzi batziad, sabadida bilak. Ni nahi nuke bidai atu izasua ingainan. Purtu galen uh, badut diokolari bat, bisikin askagadera da bisikinaita utana da Ronaldo. Ne nuk e vidaja to espagnol. Ehm, ning me dut joan uh, afrikara. la. Elefante e gushia uh, no laquajane. Espacio ambidajaton. Eh uh, ostoi rtsena uh, ning ne agilitogave. Uh, Be asdenek errandu zien, a sinute zien etxetik edo chic et joan escoleritique campo joane edo eskoleria. Maite dut eskualegi ame, nahi dut joan ikustat beste munduak lola diren.